Ilyet a beképzelt vándormadárok itt magán kívül, nem érdekel semmi másban mert csak belefolytja a szót. Mit keresik? Fiola János vagyok. Itt fogadtak be? Kíváncsisem a helykéres és a jobbító hajt. hagy? Te emegyek képzelt Kezd Kaptunk egy fél órát, mert Ugi Tilla kérte, hogy a holnapin a folyamán beszélgessünk. Másodperceken belül felhívom Wintermantel Zsoltot, és utána egymásai leszünk a szó nem szexuális értelmében. Ha minden igaz, akkor ma augusztus másodika van és szerda. Pontos idő, kilenc óra múlott egy percre. Mondanám majd, hogy a kettes CD-ről bejátszom az azonosító, de ez nem fog sikerülni, mert a kettes CD nem játszik, az első CD-n pedig zeneszó. Szóval valaki tudja, hogy ki játszik, akkor nyugodtan elmondhatja, most a telefonszámokat nem keresem meg, és még nem tudom őket kívülről. A az Újpesti Önkormányzat támogatja. Jó reggelt lát! A vonalban Winter Montel Zsoltán. A sokat volt emlegetve, nem csuklott? Nem, vagytam érző. Bácska Jánossal ebédeltem nem túlságosan sokat, mármint, hogy nem, nem, nem ettünk túlságosan sokat. Ráadásul egészségesen ettünk, mert éppen az Indexen olvastam, önök Index megjelentést hallgatnak, vagy hallottak, hogy ilyenkor nagyon jó a fröccs, meg a nem tudom micsoda, de alapvetően meleg levest kell enni, és még gomba levest, gomba Gombaleves megjelentést hallottak, és gomba levest ettünk. Azon, azon gondolkodtam, és aztán természetesen más dologról is fogok beszélgetni, hogy... Ugye én vagyok az, aki a Kákán is csomót keres, két eset van, vagy igazamban, vagy sem. Egyébként tudja, hogy a Kákán hogyan lehet csomót keresni a hitsz alapját. Igen, igen, ismeröm. Hitszed olcsony, gemenes drágának az. Igen. Szóval abban az étteremben, ahol Bácska Jánossal voltam, és egy ráda utca étterem, nem elegáns, de nem is elegáns talan, hát illetőleg, ott abban az időben, amikor mi ettünk, volt egy nagyon szimpatikus fiatalember, az oldalára egy egész regény föl volt írva, amiből ugye az következik, hogy nem volt rajta Trikó. Ő egy szállító munkás volt, és azon gondolkodtam, hogy vajon a nyugat-európai fölény szólalne-e meg belőlem akkor, amikor az ő vagy az ottani személyzet figyelmét felhívnám arra, amire az én figyelmemet rendszeresen felhívták különböző szállodai komplexumokban, amikor például mezítlább mentem, hogy ide nem lehet mezítlább menni, súlyosan megsértődtem, de aztán talán a barátnő leginkább ő, hiszen bele utazni, vagy egyedül, mondta, hogy szerint ez megfontolandó, és azt kérdezem öntől, hogy amit én itt most megfogalmaztam, az mennyire érthető, és ön hasonló szituációban mit szokott átélni? Mert hát ugye ezt nem csak egy étteremben lehet megélni, miközben mondhatják azt, hogy hát, ha ez a legnagyobb gondom, de nem azt mondtam, hogy ez a legnagyobb gondom, hanem ugye én azzal foglalkozom, amit előző nap tapasztaltam, és úgy gondolom, hogy más elé tárom, és mostani laza hangulatom, valaminek kifejezetten örülök. Gondoltam, hogy ezt úgy ampasszam megkérdezem. Itten. Hát olyan volt nekem is, hogy szállodába voltunk, és mentünk rá a vacsorához. Egy rendes térd alá de nem teljesen hosszú nadrágban, és ott a ajtón álló úr közöltem, hogy hát sajnos ide csak hosszú nadrágban lehet bemenni. És mondtam, hogy akkor rendben van, csak akkor ezt hogyan tudjuk abszolválni, hogy nekem egyáltalán nincs. Ez egy nyári, ez egy meleg nyár volt, és egyáltalán nincs itt magamnál hosszú nadrág, hogy akkor legyenek kedvesek kölcsönözni nekem egyet, és akkor egy pár perces beszélgetés után, végül is arra jutottunk, hogy nekik nincsen kölcsön, hosszú nagrájuk. <gül> nekem jár a vacsora, úgyhogy mégis be lehetett menni. Én, és hogy mondta, hogy hát ez fönn van a honlapon, mondom, hát a feleségem intézte a foglalást, és nem a honlapon keresztül, úgyhogy Innen nem tudjuk ezt a problémát áthidalni, aztán ebben maradtunk. Tehát van ilyen, van ilyen, hogy előírják, van ahol, a deszkódban, valahol. Jó, de amiről én beszélek, azt nem írják elő sehol. Tehát olyan nincs általában egy étterembe kírva, hogy egy rakódó munkás vagy egy szállító munkás a melegre való tekintettel ne lehetne félmeztelen. Itt valójában a jó illem, illetve nem, nem tudom, hogy jól neveltség, nem tudom, hogy mi játszik szerepet. Tehát ahogy az ember, tehát, ö, én bevallom, előfordult már, hogy félre helyen pisíltem, ö, általában az összefogásban szokott lenni alkoholfogyasztással, ö, és nem voltam rá büszke, és ha ott valaki engem megszólíthat, akkor azt nem tudom, hogy hogyan abszolváltam volna ezt a szituációt, de hogy, hogy ennyi. É, nem, nem, nem. A, az, az, azt nem tudom egyébként, ez egy érdekes kérdés, hogy eh, én a legjobb tudomásom szerint, és nem osom fölnyomni azt a remek helyet, ahol voltak, de hogy elvileg az áruszállítás és a vendégtér és vendégforgalom az két különbeállítás. Itt az administratív, az administratív részt intézték, bár a jeget is akkor hozták. Jó, ja, jó, jó, mi, ne? hát nem, mi, jó. Én, én azt hiszem, hogy ezért én is viszonylag sokat e, e, járok ilyen, ilyen helyekre, meg hát ugye mi is szoktunk azért találkozni, és én úgy veszem észre, most semmit nem látom ezt, hogy hogy az, étterem, átadás, és az étterembe való beszállítás, az teljesen külön válik. Tehát az a rakódó munkás, ő rakódó munkás, ő hozzá a nem érdekli, hogy most egy étterembe viszi a jeget, vagy egy benzinkutra, vagy onnan hozza. Egyébként szerintem egy magára valamit adó helynek mindenre kell figyelni. Tűnt, hogy ebben a nagy melegben most erre. Na, reméljük, hogy egyébként holnap is tud beszállítani, most hallottam, hogy lehet, hogy az ilyen szabadtéri munkákat, betiltják, vagy nem tudom, milyes miért olvastam, hogy a hőségriadó miatt a szabadban végzett munkánál munkaszünetet kell rendeni vagy valami ilyesmi. Nem biztos lehet, hogy butaságot beszélek, de most majd utána fogok nézni. Akar-e néhány mondatot mondani a kereseti kérelemről, UTE? Hát szerintem az egyértelmű magáért beszél, tehát uh, ki is tart a, az UTE a hivatalos oldalára a teljes keresetlevelet. ami fontos benne, hogy soron kívül kértek, tehát, hogy a jó magyar bírósági szokás szerint ne ilyen két-három évig e, pihenjen az ügyfelem lehetőség szerint a nagy közérdeklődésre, és ha társadalmi veszélyessége ugyan nincs is, de mégis e, széles rétegeket érintő kérdésről van szó, szóval hogy a matkizásra soron kívülseget kértek. E, én elolvasom azt a kereszetet, én az ügyvédektől sosem ha kapok egyenes választ, tehát megkérdezzük egy folyóperben, hogy mi lesz a vége, akkor azt mondják, hogy bármi lehet, de, de most itt mindenki azt mondja, hogy a társasági szerződés annyira egyértelműen fogalmaz, hogy 100%-os döntés kell a címer és már megváltoztatárságot. De jól tudom, hogy nincs a történetben vagy ebben a folyamatban elmozdulás. Hát jelen például... Ja, úgy nincs. Úgy nincs. Sőt, hát ahogy én nézem a, a, a mlsz lesznek a tegnapi döntését, miszerint szerint nem, hogy nem, nem várta meg a felebezéhi időleteltét a, a, a tulajdonos, a illetve az ügyvezetőhölgy, hanem kifejezetten lemontak a fellebezésről, így hamarabb élesedett ugye a, az árkapus mérkőzés, is így már a most hétvégi, vasas elleni mérkőzés lesz árkapus. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki tényleg egy klubot akar, egy 132 éves történelemmel múlttal, hatalmas eredményekkel és tényleg tradícióval rendelkező klubot vesz át és üzemeltet, akkor neki kicsit jobban odaszínálsz figyelni a dolgokra, mint hogy még ő elé, hogy Korábban, amikor az ön vagy Bácskai János vendégszeretetét élveztem, akkor, ugye ezzel azt mondtam, hogy nem vettem jegyet, eh, akkor rendszeresen találkoztam a belga tulajdonossal, nem mintha ismernénk egymást, de tudtam, hogy ő a belga tulajdonos. Eljár a, a tulajdonos? Uh -huh. A legutóbb a Freddy meccset nem láttam. De most, hogy, most, hogy felcsúton nem volt a videó, tön, azt nem tudom. Én a vendégekkorban voltam, ő pedig, ha megy, akkor én nyilván a, a hibbe megy. Tehát, tehát az, az csak amiatt kérdezem, hogy mekkora érdeklődést mutat a saját csapataira. Hát ahhoz képest, és ez is nem semmilyen akarok, hogy Hemingway úr, aki 10 10 10 éve vett át a, a csapatot, és ha jól tudom, egyetlen egy mérkőzés nem hagyott ki, sőt az utánpótlás meccsekre is kiszokott menni, eh, Ahhoz képest feltűnően keveset jár a belga tulajdonos újpest meccse az Aquavöldi tv 2 jelenlétnek látható módon örül. Hát persze, persze, persze. Ez, ez van egy köz egyébként új Hát persze, hát ezek nem, vé nem, nem, nem véletlenek, ez nagyon komoly előkészítő munka van benne, meg ugye hát nyilván egy olyan kereskedelmi helyen vagy úgy most, ahol ahol mármint, hogy nem mi, hanem ugye a a stárja, tehát, az velük késnek kellett állapodni, tehát de ez nagyon jó, ugye egy voltak a Flotillában, a Dunaparton, egy gyönyörű természet közeli helyen, ugye szinte érintetlen, ez elég utánozik egy egy hadikiket kapcsolatban mondani, de, de leszámítva a létesítményeket, meg a sólyotere, tudtuk, hogy a szembe a meg az ártéri áldörés, az teljesen érintetlen gyönyörű környezet, ez pedig egy között Európa egyik legnagyobb ilyen vízibiradalma, ami természetesen hol máshol Újpesten van, tehát örülünk, hogy itt vannak, és ilyenkor ezért a figyelem is sokkal inkább ránk fókuszázalik, amire nem mondom, hogy szükségünk van, de viszont szeretnénk, mert ugye éppől az új piac és vásárcsalunk, illetve a tetején ez a Budapest legjobb közé tartozó kulturális és rendezvénytér, tehát azért itt 500 fő befogadására alkalmas ültetett színházi vagy zenei előadás, annak a finanszírozása az, az önkormányzat dolga? Ennek a rendezvénynek mi finanszírozunk, igen. Sőt, maradtak a, a piacra és mindent jó, hát jó, a... jó. jó, Lesz még miről beszélgetünk. Ami nekem Szemetszurt és akartam róla kérdezni, de a Szemetsút az ugye negatív dolog, itt pedig nem egy negatív dologról van szó. Most felkeresettem, hogy hol találtam, de szerintem ennek akkora jelentősége nincsen, újpesti napló. Újpest önkormányzatának szociális intézménye, család és gyermekjóléti központ helyettes szülőfoglalkoztatási jogviszony létesítésére pályázatot hirdet. Most hosszan felolvashatnám, hogy mi minden kell ehhez, de ez micsoda? Hát nem őszintén, csak találkozni tudok hát, Szerintem ez a, az ellátórendszerben van ilyen, hogy, hogy mint ahogy egyébként a, Ahogy ugye vannak szülők Jó, magyarul, hogyha erről nem tud részletet, akkor nekem Nem, nem, nem, nem, nem Jó, nem, nem, nem, nem, nem, de, de nem, akkor abban abba segít, segít nekem, hogy Csomortány Judit Rékával tudjak beszélni még a hét folyamán mert Ugye a jövő héttől szabadságulások lesznek, ha van Előkerítem is Ne, ne, ne, ne, ne keríts az, előkerítem az ilyen honvétségi kifejezés. és újjá, most magamat látom, amint a latrinán szólnak, hogy a Winter Montel akar velem beszélni, és az ember félig letolt gatyában róla és menet közben így, húzza a úgyhogy hogy ne kerítse elő, legyen szíves. Még a szó átvéték termében se, legyen szíves. Legy, legy, Mondja neki azt, hogy szeretnék vele beszélni, és hogy nincs kifejezett averziója vele kapcsolatban, akkor szívesen meghallgatom. Jogatom, jó, jó. jó, jó, jó. Még nem volt egyébként, hogy valamiről kérdeztem, és nem tudott volna. az első eset. De igen, de szerencsére, szerencsére. Ez mindig, mindig, most nem mondom, hogy úgy. De megint nem volt számon ezeneket... számonkérő, tehát semmilyen. Volt, nem, nem, nem, nem. Aztán mert mert az, az nekem, a, az a... lenne, ha mindig mindenre tudnám a választ meglátni. Hát nem akkor eddig gyanúsak volt. volna. Hogy... Hát so, a volt utis... már egy-két dolog, amit kértem, hogy inkább. Jó, rendben van, de ezek nem feltétlenül ilyen jellegűek voltak. Folytatódik a Fóti úti suli felújítása. Ez szintén újpesti hír. Ez mennyiben önkormányzati történet, mert újpesti történet, azt értem, de a klik jelenléte okám, ez mennyire önkormányzati történet is, vagy egyáltalán? Hát ugye ez, ez egy összetett dolog, ugye valóban a tulajdon, az ami, tehát az összes önkormányzat tulajdonában maradtak az iskola létesítmények, épületek, ám de a teljes üzemeltetés most már mindenestől a klikhez kerül. Így aztán? Így aztán egyébként ez egy közös együttműködés, mert mi nem szeretett. Ugye, a, a, a, független attól, hogy ki üzemeltet az iskolát, és ki eh, szervezi benne az oktatást, attól még oda túlnyomó rész 89 százalékban újpesti szülők, újpesti gyermeke járnak, ezért mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy ettől függetlenül, amit lehet, azt tegyünk meg, és többek között például ez a angol tagozatos Iskolán a, a felújítása, ez egy Európai Uniós pályázatból, önkormányzati önrészsel, klik, Úgymond jóváhagyással történik, tehát itt is vilázzárócsere, és önkormányzati, önkormányzati pénzből megtörtént a, a fűtési rendszer cseréje, tehát a már tavaly kicseréltük, és nagyon bízunk benne, hogy jövőre tudunk építeni egy vadonatúj tornatermet. az pedig szintén önkormányzati önrésztelés és egy sportegyesület taús finanszírozásában. Ha már itt tartunk, akkor ugye az ön aktivitása, az nem ismer határokat, el is beszélgettünk a Bácskai Jánossal. Bajzasuli torna teremépítés, ez 14 perce került fel a Facebook oldalára. Ez mi? Most mondhatnám én is gonoszlan, hogy én is tesztelni akartam, hogy vissza lesz. De, de, de az időzítésben ebben nem volt. A bajza uh, is... Én nagyon igyekszem. Tehát a, tehát, te, a, az az igazság, ez egy nagyon jó hogy... pont volt. Nem teszt volt, de nagyon jó pont. Nem, a, a barátnőmmel állok a legrosszabbul, ő a legelégedetlenebb velem, de alapvetően azt hiszem, ő is elégedett, a lányom az egész elégedett velem, ami pedig a partnereimmel, az üzleti partnereimmel hozzáti, vagy a hallgatókkal, meg hát az a rádió, meg befogadott engem, én na, na, nagyon igyekszem. tehát. Kor koromat a igyekszem ja, teljes, teljes, teljes, nem beilleszkedni akarok mert az önmagában kevés lenne hanem hát naponta megugrani egy ilyen Soto-Majori magasságot amit most nem tudom még megmondani konkrétan hogy mennyi maga emlékszik arra hogy mennyit ugrott ez a drága jó Kubai ember nem 240, valaki felhív? majd kiderül, jó, figyelek mi tehát, hogy a... ahogy említettem, az angol talgozatos a Fóczukcia suliban reméljük, hogy jövőre meg tudjuk építeni a, a tornatermet. Itt a bajza iskolában már zajlik a tornaterem építés. Szintén az a konstrukció ami a másik iskolában, tehát ö, önkormányzati önrésztel és egy másik sportegyesületnek meg a taús ö, ö, finanszírozásával. Tehát Újpesten működik a Kislenke, a Munkos illetve a az Újpest-Legyeri tigris is, ha mind a kettő nagyon jó nevő, és nagyon sok gyermeket e, nevelnek ott, és így elég komoly fejlesztő, működési és fejlesztési tau jogosultak, és mind a két egyesület kereste az önkormányzok együttműködését, meg minden, minden ilyen ügynek nagyon-nagyon nagyon szívesen állunk az élére, úgymond, és biztosítjuk a helyet, a levezénylést, az önrészt, és az egész mindenséget, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy hamarosan abban az a is egy 245 jelentem. Kettő az nem semmi. Hát az nem semmi, igen. Végül, de nem utolsó sorban, illetve hát az utolsó szó jogán ön olyan dolgokat, amelyeket én nem kérdeztem, hogy ugye már beszéltünk más dolog kapcsán arról, hogy hogyan tudja a rossz indulat, a politika, a nagypolitikai viszály betenni a lábát olyan helyekre, ahol el nem tudtuk volna korábban képzelni azt, hogy Bárminek is helye lehet. Na most ugye, amikor július 27-én arról tájékoztat a média, hogy... Tovább, miközben továbbra is a BKK vezérigazgatójának a menesztésés sürgeti az MSP, feljelentést tesz, hogy már tette el, azt nem tudom. A Fakockával akadályozott metró ügyében a BKV jelentette be Tibor, a vállalat elnök vezérigazgatója, Talos István est, főpolgármester úgy valaki feltételek szándékosan helyezett el, egy pontosan méretre vágott Fakockát az ajtóvezető simbe, amivel a közlekedés akadályozása mellett valószínűleg azt a látszatot adtak el, hogy ismét baj van a felújított szerelvényekkel a t német tulajdonosától közben a t azt közül, a saját költségünk őszre elkészíti a BKK továbbfejlesztett maga online legyen. ezt a részét hagyjuk, de ezt a fakockát, ezt tényleg tehát én arra gondoltam, hogy azért a bacsó szerintem nem gondolta azt, hogy a tanúval egy örökbecsű alkotást készít, aminek hát megmondom őszintén, hogy én nem örülök tehát az, hogy ez az ország fakockákkal és béka emberekkel képes foglalkozni húsz évvel a rendszerváltás után, de szerintem most már a 30-hoz közelebb vagyunk, én ezt annyire nem találom. Beleértve egyébként, hogy, hogy lehetséges, hogy ez a fakocka olyan fakocka, de ennek az egésznek a kezelése, ez maga a Bacsó Péter tanulja, de én most az önvéleményére vagyok kíváncsi. Hát nem tudom, itt ebben valószínűleg nem fogunk egyetérteni, tehát a, ahogy, a, ahogy eljegyel vagy ezzel az online egyértékesítéssel a kommunikáció tekintetében maximálisan egyetértettünk itt, itt nem. Tehát azért én nem vagyok egy paranályás típus, mert szokták mondani, hogy véletlenek nincsenek, és, és szerintem ez igaz is. Tehát azért, hát hogy is mondjam, mekkora valószínűsége, hogy egy kereskedelmi forgomban nem kapható és bármilyen játék, készletnek részét nem képező, építő elemeket nem, arra nem hajazó kis valami, nem is fakotka lehet ez nevetségesen hangzik, meg kislámpa meg stb. Ugye ezek szoktak így viccesen hangozni, ilyen sajtótájékoztató de hogy pont oda, és pont úgy, és pont rászorul az ajtó, és egyébként rögtön, ahogy látható. Ha már, ha már feltételeket mond, akkor nem ennek van jelentősége, hanem pont ekkor, mert ugye ilyen egyébként elvileg előfordulhat, ez itt most egy kényes időszak, tehát azt lehet mondani, hogy provokációhoz ez most egy kiváló táptalajú időszak. Hát igen, csak én durvában fogalmaznok, ez nem provokáció, hanem, hanem, hanem üzem, és ráadásul kiemelt üzemrendjének megzavarása. Tehát ez egy nagyon súlyos bűncselekmény, hogyha valaki szándékosan helyezd. Ugye állítani nem tudjuk. De kevés, hogy mondjam, valószínűséget adok annak, hogy ide, itt valahogy kisgyereknek a, a, a csörgő volt az egyik kezébe, egy fakocka a másikba, és akkor hirtelen lejtette, és ez a fakocka pont úgy perdült, hogy oda be a simba, az ajtó alá beszorulva egyébként megbénítse az ajtó csukódását. Tehát jó, Kíváncsi, hát kíváncsiak várom a, a fejleményeket ez hogy megtalálják e a tettest, és kiderül el róla a bármi. Félek, Félek, hogy nem, mert ha valaki mondjuk lehajolt, arról megkötő mind a cipőjét, és közben elhelyezte, soha senkinek nem tűnik föl a kameraszávételeken valószínűleg nem látható. Hát nézd, hát, azon a részen, hogy ha jól értelmezzük, oda nem nagyon tud lehajolni valaki hosszú távon a cipőt fűzni, oda leginkább a remizben tud bárki valamit berakni. Ha viszont a remizbe rakja be, akkor ez nem az... benet közben jelentkezik, tehát ez az egész jó. Az, az, az, még, az még durván lenne egyébként, igen. Jó, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, de mint mondottam, vala volt, és nem felejtettem el, mert most egész jól emlékszem a saját mondataimra. Ha bármi megjelenítendőt akar mondani, én boldogan állók rendelkezésre. É, csak egyetlen, egy mondat szintén a, a, az oldalamon megtalálható. A városnapokra az újpesti márka volt egy vadonatúj fiatalos, trendi termékkel jön ki. Ez az Upstyle nevű ö, stílus, vagy hát ö, ö, Upstyle nevű ö, termékcsomag, úgymond. Nagyon fiatalos, nagyon trendi kis ö, sapkák, pólok, tászak, minden, hisz. Ami... Egy büszke újpesti fiatal és... és mennyi mennyiben van köze jelent. a városnapokhoz? Már megmondom őszintén, hogy én ezt megtaláltam és megpróbáltam megérteni, de nekem nem sikerült, miközben önök megjelenítés hallanak. Ez micsoda? <gül> Akkor jelenik meg a kollekció. Tehát most van a bevezető kampány, és a városnapokon lehet először Jó, De ennek köze van a városnapokhoz? Hát ez az a igen, a városnap az mindig egy hatalmas. Én ezt értem, a... de ez nem az önkormányzat tevékenységi körébe tartozó ízé. Ezt száz ez, van önkormányzat. Tehát az igen? termék maga az a levédett név. Az És mi minden van benne? Mondom, van póló, kapusztiskabát, trikó, hátításka, bézból, sapka mindenféle. Sajnál, hogy én pont akkor leszek majd Belgiumban és Franciaországban, de majd igyekszem pótolni a lemaradásomat. Majd megveszem. Rendben. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Viszont hallásra, önök Winter Montel Zsoltot hallották, Újpest polgármesterét, ami sort az Újpesti önkormányzat támogatta. Na figyelek, mondom a telefonszámokat, mert most már tudom őket, mert úgy fogom olvasni, és olvasni még tudok. 061 099 0999 és 036771161. Azt kérdezem önöktől, hogy azt, amit a szállítómunkással kapcsolatban mondtam, tehát ráda utca fél kettő délután vendégek a beltérben, és egy félmesztelen szalitomunkás aki... A szállítással kapcsolatos, adminisztrációs tevékenységet végzi nagy valószínűséggel. Értik-e a berzenkedésemet? Ért, Értik-e azt, hogy van bennem egy kényszer, hogy ezügyben valamit kéne csinálni? Nem csinálok semmit se, jól tettem el, illetve hogy önök mit tettek volna? Belejött, hogy mondhatják azt is, hogy ha ez a legnagyobb gondom, akkor köszönjük szépen. És ezt azzal fogják kifejezése jutni egy egyáltalán telefonának, 061-489-0999-0630-6771161. De természetesen a hozzászólnak az azt fogja jelezni, hogy ez egy nagyon fontos dolog, de annyit megért, hogy felvetettem. Figyelek, ha van mire. 061-489-0999-0630-6771161 yeah <laughs> you Ki. Hát a klasszikus időkben azért ennél nagyobb viszhangja volt lett volna, de lehetséges őt sem. Oh, mm -hmm. oh, Szövetség. beszéltem Dengs Emesével aki tagja az elnökségnél de nem akart róla beszélni mármint arról amiről mostanában az USZOS szövetség elnökség megint hallott magáról ugyanakkor itt van előttem a 24.2. egyik írás a Dániel Tollából amely mutatja Dengsz Emese bemutatkozását a vasas lapjáról mert hogy egyébként már nem az UNICEF-nél dolgozik ebben az szerepel, hogy a 2000-es évek elején a Malévnál és a Teszkonnál kommunikációs igazgatóként a szerepet fél évvel át pedig a kormány szóvévé pozíciót és betöltötte, arról a honlap nem tesz említésre a Dengsz, kormány számára végezte, és ezt követően a 24. hújságírói nem is gondolta, hogy akkor megírja, hogy melyiknek volt. Mert hát ha végül is nem tesz erről említést a honlap, akkor tudják, ez mint egy ilyen szocialista párti logó, amely éppen. A szegfűt nem tartalmazza, vagy milyen növény van abban a logóban. 061 099 0 630 tehát 061 489 099 tehát 39 és 06 hét egy az elérhetőségem. Egy ennél élénkebb zenét rakok be, remélhetőleg. Egy CD -re játszó működik gondolják, akkor fütyülhetek. hogy tök csend lesz. Nézzük a telefonok állapotát. Szólnak. 061 489 099 egy 0367 egy. Ahol adódban, hogy ez a mostani műsor később kezdődik, mint kezdődött Korábban a kejfejancsi csimódomban áll, a különböző reggeli tévés és rádió műsorokba belehallgatni, belenézni. Hát nézzék, én nem tudom, hogy én milyen műsort készítek, mert nekem csak a én csak a szándékaimmal vagyok, tisztában a végére, mint azt önök hallgatják, de... Miközben számítok még az ATV-vel való együttműködésre, és ennek a legkülönbözőbb okai lehetnek. Én ma reggel belenéztem ebbe a reggeli start, vagy nem tudom mi a pontos címe, a reggeli műsorát, mégis nem az a fontos, hogy tudjam a címét, hanem hogy teteveszem össze más csatornával. Ketten ülnek ott a műsorvezetői székben, ami önmagában szerintem egy baromság, az az évődése nagyobb alkalmat. Tehát ez nem egy olyan, mint egy sebészeti beavatkozás, ahol van anasztéziológus, meg van ilyen oh, szakorvos, meg olyan szakorvos. Illetve hát lehetne ilyen, de nem olyan. A másik oldalon egy férfi és egy nő ül, elnézősülj a hölgyen, most nem foglalkozom. Ő magában az egészen hihetetlen, hogy múlt héten megjelent egy roma politikával és Farkas kapcsolatos cikk a magyar narancsban. Ez csütörtökön volt. Ha nem ta, nem tapasztalom, rosszul lakom, szerda van, holda fog megjelenni az új narancs, hogy a, az ATV milyen mértékben gondozza saját tehetségeit, hogy egy csütörtökön megjelenő lapban megjelent írással kapcsolatban a következő hét szerdáján, tehát az utolsó olyan napon, amikor még az alap megvásárolható, teszik be a szerzőt és párját a műsorba. Ezt a szerkesztőtől kéne megkérdezni. Szerintem, ha csak nincs valami kifejezett apropója, hogy ezen a napon rakják be, én megnéztem ezt a beszélgetést, én az alatt nem tapasztaltam ilyet, akkor ez szerintem az alkalmatlanságnak egy tízes skálán a tízes bizonyítéka. Szerintem a nagy nyilvánosságról és a nyilvánosság szerkezetéről még sokat fogunk beszélgetni, mert végül is, hogyha valaki a sminkjét ellenőrizni akarja, de van ennél fontosabb dolog is, akkor ahhoz egy tükör kell. És akkor a tükörbe megnézi magát, és akkor tud tud módosítani a sminkjén, de maga a tükör még egyé funkciókat is betölt, nem csak arra jó, hogy az ember a sminkjét tudja benne kontrollálni, és van a tükör funkció ö, más vonatkozásban is, illetőleg a tükör a saját magunk és a környezetünk láttatására is alkalmas. Ült két ember az ATV stúdiójában, akik a láttatás funkciójához tartoznak. A hölgyről ne szó, mert Eségszó, a férfi Kárász Robert. Azt kérdezi tőle Somos András, azt kérdezi ő Somos Andrásról, aki tehát neki kollégája, egy tévében dolgoznak. Hogy, és ugye eljátsza az ördög ügyvédjét ezzel a kérdéssel. Kárász Robert, hogy mindez, ami elhangzott, és hogy arról van szó, hogy a cikkben szerették volna megszólaltatni Farkas Lórián, de nem sikerült, és azt kérdezi Kárász Robert, hogy egyébként mennyivel vitte volna előbbre a történetet, ha sikerült volna Farkas Lóriát megtalálni és szóra is bírni. Ezt követően Somos András, tehát Kárász Robert kollégája, azt kérdezi Kárász robert hogy olvastad-e a cikket amely egy olyan kérdés, ami egyébként, ha velem fordul elő, egy, tehát egy olyan szituációban, ahol én készítek egy ilyen műsort, akkor én ezt provokációnak fognám föl. Hát hogy a frászkonyokba fordulhatna elő az, hogy én egy olyan beszélgetést folytassak ráadásul egy kollégámmal, akinek a cikkét nem olvastam. Ez talán egy háromoldalas cikk, otthon felejtettem a narancsot, Hát egyébként azért is voltam erre figyelmes, mert a narancsot már reggel is még olvastam kint az erkélye, mert egy Kicsit fordított életet élek, mert nem tudtam aludni, így aztán ma már, már negyed-ötkor fönn voltam, és kimentem az erkére. Szóval erre Kárász Robert azt válaszolta, hogy többé-kevésbé. Most nézzek, én Kárász Robertnek egy odaadó híve vagyok, mert az ő feleség az, amikor az én lányom angol volt, és most a legajjasabb dolgot követtem el, mert egy olyan személyi vonatkozást mondtam, ami nem tartozik ide. De fontos. Ma már nem jó a felesége, de ismertem, és nagyon klassz nő volt. Nem, mint hogyha mostani barátnőjére lenne egy klassz nő. De ez már nem ide tartozik. Nem szóhany akarom önöket szórakoztatni. Az tv ben ismerkedtünk meg közelebbről. Egy szerkesztőségi szobában volt emlékezetem szerint a honpolával, mert én azt hiszem, hogy viszonylag keveset fordultam elő, de ha ebben tévedek, akkor elnézést. Viszonylag jó viszonyba kerültünk. Volt egy ilyen kópés jellege. Ez a kópés jelleg abban a munkakörben, amiben a mokkában volt, szerintem már ott sem volt elfogadható. De a moka ízlésvilága nagyon közel álló hozzám akkor sem volt, amikor az előző rendszer előző tulajdonoságinál volt. Azt, hogy az ATV-ben, egy saját munkatársával készült beszélgetésben azt mondja egy olyan kérdésre, amit egyébként fontosnak tartott, mert föltett, hogy egyébként az, hogy ő olvaste a cikket többé-kevésbé, ha én lennék a hírigazgatója, egyben a vezérigazgató helyettes az ATV-ben, ATV-nek, holnap már nem kéne bemenni a stúdióba Kárász Robertnek. Nem tudom, egyetértenek -e velem. Fontos? Nem fontos? Kicsit egy ilyen havas kettők kezd kialakulni Kárász Róbetből, nem itt mintha a havas eriknek ezt a fajta viszonyulását a hírek világához én pártoltam volna valamikor is. 061-489-0999 és 0630-677-1161 061-489-0999 és 0630-677-1161 valaki betelefonál, akkor neki egy másik kérdés is feltennék, és azt nem is tudom, hogy annak a kérdéskörnek vagy annak a témakörnek egy hallgatói telefon nélkül belekezdenéke. 061 489 és egy hat Fontos talam? hogy annyira egyetértenek, hogy nincs miért betelefonálni? Nulahat egy, és egy többi Azt mondják, hogy ez a palét, mármint már, leginkább talán a Robinak a mondatát, hogy hát látod, mennyire nem érdekli az embereket az, amiről te beszélsz. Reszel csak az én tevékenységemben a nyelvedet. Önök szóképzavart hallottak. 061 489 0999 egy, 677 1161 Szeresen kíváncsi vagyok a véleményükre a fakockával kapcsolatban is. Ha valaki nem tudja, hogy mi ez a fakocka, akkor viszont hívjon fel és kérdezze meg, hogy stasznácsítjét a fakocka, és mit akar vele, fiala úr? és 0636771161. felkelt Jancsi 2017 augusztus 2-án Szerdán Lehel és Alfonz napján 9 óra 39 perckor. Van itt egy másik óra, amit egyszer beállítottak, nekem egyáltalán felszerelték, az most 2 óra 43 perc van, ebből a szempontból akár az előző rádió stúdiójában is ülhetnék. Veleértve a CD-k állapotát, az alapján is ülhetnék a másik rádióban. De majd az elmúlt percekben volt, dragáim 061-489 0999 ezt most fejből mondtam, ugye ide, hogy jól mondtam igen 489-0999 ez egy bárosi szám és 0636771161 akkor is hirtelen fordítok miről szeretnének önök beszélni mert nekem még számtalan témám van de nem biztos, hogy ezzel pont ma fogok előjönni minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás, így aztán lehetne be jelentős feszültség, de hát Istenem, vannak ennél fontosabb dolgok is. Szóval, bármi, óhaj, sóhaj, panas, egyéb, egy 0630, egy ezt már fejből mondtam, és 0614890999, 489, és ezt is fejből mondtam. Most már csak az a kérdés, hogy stimmel. Figyelek, ha van, mire. A van valami egész hihetetlen jellege. Nekem két unokatestvérem van. Tudtam ma. Három unokatestvérem van, bocsánat. Avból egy Magyarországon él, ketten Kanadában vagy az Egyesült Államokban. Egyik unokatestvéremmel sincs igazán aktív viszony, az itthonival se. És akkor a Facebook egyszer csak behozza, hogy Török Zsoltnak aki viszont teljesen távol áll az én ismeretségemtől, de vagy nem az ismeret szorosabb ismerettségi van, de attól még ezek szerint Facebook ismerősöm, valamint az unokatestvéremnek ma van az ületés napja és akkor az emberk olyan érzése van hogy, és hogy elszégyellem magam, hogy ezt a Facebook most közli vele, most felköszöntem a Kanadában élő unokatestvéremet aki ha szembe jönne velem az utcán én szerintem nem ismerném meg Szerintem ő se ismerne engem, nem? Felköszöntsem. 061489, 0999 és 0630 677161. még egyszer felajánlom a betelefonálás lehetőségét, és berakok egy olyan számot, amit pontosan kitart a műsor végéig, ha telefonálnak jó, ha nem telefonálnak, pedig azt is tudomásul veszem. Újabb dologgal én ma már nem fogok előjönni. Halló? Halló? Figyelek. Jó reggelt, elhangzott az előbb egy kérdés, hogy felköszöntse a Kanadában élő unokatestvérét. Igen. Szerintem köszöntse. Ez a formalitás, vagy a kezdeményezés, vagy az udvariasság, vagy mi a megfelelő szó, ami ide... Karul? Nem, szerintem a kezdeményezés. Engem biztos érdekelne egy messze élő unokatestvérem. Igen, csak hát ugye az én érdeklődésem most hirtelen a születésnapja kapcsán nem keltődött föl bennem. Tehát én szívesen eleget teszek annak, amit ön mond, de az, amit indokul felhoz, az bennem nem él. Nem, nem hát ez az én indokom... De... Én felköszönteném. Én, engem él, én talán élnék az alkalommal, hogy felvegyem vele a kapcsolatot. Hát valamilyen de... kapcsolat kell, hogy közöttünk legyen, ha mi Facebook ismerősök vagyunk. De hát akkor igen, én... de ezek szerint nem annyira. Ang angolul vagy, vagy. magyarul köszöntsön föl, mert hogy ő egyébként tudtam, hogy egyáltalán nem beszél magyarul. Hát ha nem beszél magyarul, akkor angolul talán. Jó, és tulajdonít csak a jelentőséget annak, hogy ö, mikor fog visszaírni, vagy hogy egyáltalán visszaír. Képzelje el, hogy az egyik legnagyobb szerelmemnek nem régen írtam a születésnapjára, ő New Yorkban él, de a fülebotját nem mozgatta. Hát igen, kérdez, hogy mennyire használja ő a Facebookot. Én arra gondoltam, én... hogy valamivel biztos megsérthettem. Hát én nem tudom. Én arra emlékszem, hogy gyerekkoromban én az apoktól fülét rágtam hónapokig. Elküldtem. Vagy... Ó, nagy vagyok. Szóval én az apukám fülét ráttam hónapokig, hogy vegyük fel a kapcsolatot egy Kanadában élő ö, roppant családdal. Aztán végre elkérte valakitől a címüket, és aztán volt is fevélváltás. És nekem olyan jó volt. Kérdezhetek öntől egyáltalán nem ide tartozó dolgot, hogy nem akar velem tovább beszélgetni? Nyugodtan, és már látjuk. Ön hány éves? Majdnem hatvan. Majdnem hatvan. Azt kérdezem öntől, hogyha ön egy... Ne, nem kérdezem meg. Ne. Köszönöm Oké. szépen. De nem az illető tehet róla. Azt kérdezem önöktől, de ez abban a témakörben valamit akartam volna kérdezni a hőtől, hogy önök mit tudnak, hogy Csehák Judit mennyire aktív egészségpolitikus, függetlenül attól, hogy valamikor egészségügyi miniszter volt, és nyilvánvaló, hogy az egészségügyhöz való kötődése az ezáltal fix. De bármi mással kapcsolatban is telefonálhatnak. Felköszöntöttem a zsónokat, nem beszéltünk a Resrobetról, film a filmeztel a munkásról. És ott éppen cseh tartunk. egy, 1 4 8 9 0, 9 9 9 és 0 6, 6, 7 7 1 1 6 1. Szó esett még Tenk vagy Kicsit a ja, fakocka szövetség. 4 perc múlott Talán többbel is Nem 4-jel, 3 10. Ez a számá nem is tud végig menni Ez még igen Néha belehallgatok a klubrádióba olyankor is Amikor zene szól, és jön valami hírszolgáltatás Hát ott nem olyan hangmérnökök dolgoznak Mint amilyenek dolgoztak annak idején a magyar rádióban ha azt kérdezik tőlem, hogy én a világ negatív jelenségeire vagyok csak figyelemmel, akkor az a válaszom, hogy nem, de azokat teszem szóval. Jó reggelt. Jó reggelt. Tagányi. Tagányi vagyok, igen. Hát én ezért gondolkodtam ezen a fiatalemberen, a szállítómunkáson. Szóval végig gondoltam a dolgot. Én azt gondolom, hogy hát nem szép tőle, hogy nem vesz föl egy trikót. Mert hogy azért ez egy, szóval ez egy jó érzésnek kéne lenni, hogy nem megyek így be egy étterembe, ahol mások felöltözve esznek. Viszont ha végig gondolom a, az üzletvezető oldaláról, akkor nem mindig ugyanaz a fiatal ember fog neki szállítani. Nagyon úgy viselkedett mint aki nagyon ismerős ott. Hát ott lakom valamikor, de. És mennyiben, az, is, és mennyiben lényeges az, hogy az ott esetben. Tehát érti, amikor a, a, a szállodai munkás megállítja az embert a bejáratnál, akkor ő is ezt úgy teszi, hogy azzal a vendéggel ki tudja találkozni. -e még egyszer. Igen, de a vendégek azért mégiscsak tudnak választani, hogy ők melyik étterembe menjenek. Ha ők bemennek egy, mondjuk egy jobb vagy elegánsabb étterembe, ott már feltételezi a kapus, vagy az ajtónáló, vagy nem tudom, hogy hívják, pincér hogy azért... Most akkor nem ne azt akarja neki. mondani, hogy én rosszul döntöttem, hogy egy olyan helyre mentem, ahol nem volt kapus. Nem, nem döntött maga rosszul, mert azért vannak itt túlkapások az éttermekben is, hogyha valahol ne ne, ne, ne, ne, ne, a zakot, ne, ne, akkor kell, hogy legyen Oké, okay. azt kérdezem öntől, hogy ehhez a szituációhoz, ön ott, akkor hogyan viszonyult volna? Hát akkor biztos, hogy kimegyek az étteremből, hogyha tőlem ezt megkövetelik, de nincs nálam, és nem tudok adni, ez gond vonatkozik a rövid nadrák. De, de, de, de, de mit csináljunk egy szállítómunkással, aki ott nem eszik? Ja, ja, ja, a szállítómunkás, értem, értem. Hát, én biztos, hogy szólnék neki, hogy máskor legyen szíves, vegyen föl. De miért máskor? És... Könyörgöm, miért máskor? Nagyon tahú vagyok? Izraelben a Honpolánál mindig volt egy kendő, hogy a vállai ne legyenek fedetlenül, hozzátéve, hogy egy helyre nem is tudott volna egyébként bemenni, vagy nem engedték volna be. És hát nem azt használom ki, hogy hajdan volt feleségem az Egyesült Államokban tartózkodik, és így aztán következmények nélkül beszéltek róla, ott csak nem engem hallgat. Azért őt már egyszer kivezették a Szent Péter Bazilikából öltözéki miatt. Utoljára, 9 óra kor meg még két perc elmondom a két telefonszámot, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Egy 14 éven aluliaknak nem is felette, és csak igen korlátozott mértében ajánlott műsorban. Melyben, melynek és melyből... Műsoron kívül dörö.fi és még 5 percen át 061-689, 489-0999 és 0630-677-1161. A telefonálnak jó, ha nem telefonálnak, akkor Csik Corja és Herbie Hancock szól itt. A 98.00-án. Jó reggat! Jó reggel, Szoráltvéd, hát kettő témában azt a szállító a szállítómunkásba, én is kereskedembe dolgozom, én fölháborítanak tartom, hogy ebédidőben szállítanak félmesztőbe, egy étterembe, vagy szállítson nyitásra. De még egyszer mondom, a szállítás lényege az, nem tudom, hogy hozzátartozott-e, mert oda a jégkockákat vittek, tehát nagy szállítás nem volt, itt a filmesztelenségről lehet, van szó. Nem lehet félmesztőbe menni, nem lehet, nem lehet, egyértelműen igazad van, nem lehet. Mi a másik? Szóval. A másik pedig a Kárász Robert, úgy érzem, kicsit túl szigorú voltál hozzám, néztem én is a riportot, én úgy éreztem, hogy Kárász Robertnek ebbe a mondatában, hogy többek hogy az volt benne, hogy figyelj, tök mindet, hogy elolvastam el volna. Nem, nem, nem, Péter, Oké, rendben van, hát Kárász Robertnek nem ez az egyetlen múlt időkbeli olyan hozzáállása, ami alapján én nem onnan ki, hogy a macskát. És még egyszer. Lehet, hogy még szeretném élvezni a az ATV vendégszeretetét, és semmilyen konfliktusom nincs a Robival. Én nem is értem, hogy hogy lehet megtűrni. Amikor a Dengszel beszélgettem, reggel felidéztem neki, amit a Péter is hallhatott a Magyar Rádióiszakai műsorában egyszer azt mondta Vitrai Tamásnak, hogy te akkor elhangzott egy év valami intendás voltál, vagy ehhez hasonló, és akkor a Tamás azt mondta, hogy tudod mit, János, nézd utána, aztán hogy hív vissza, amit ugye aznap már nem tudtam megtenni, mert hogy éjszaka volt, és még nem volt internet. Nem hinném, hogy én ezzel egy túlzott elvárást fogalmaznék meg. Egyáltalán, ha lesz itt még klasszikus értelemben vett Kejfe abban a magyar média permanens kritikája, egyfajtában benne lesz, és nem azért, mert szeretem a nyelvemet köszönülni másokon, hanem azért, mert egy olyan tükörrel kéne rendelkeznünk, amely a valóságot mutatja. A görbetükör egyébként az nem rossz dolog, mert az, az is tökéletesen működik, de akkor a valegyünk tisztában hogy ez egy görbetükör. És természetesen nem arról van szó, hogy más szemében a szákát és a maga szemében a gerendát sem, tehát hogy amennyiben önök bármi olyasmit tapasztalnak, amit akkor hajrá, neki mélyenek. Még nagyjából két percünk van, de inkább másfél. Egy telefon még belefér. most már csak nagyon szűken fér bele, de még mindig belefér. Nincs igazam a kárház ügyben. De lehetne bárki más. Lehetne a fiala is. Egy igen vagy egy nem még belefér. Régen fontos legyen, lett volna, hogy egy igen vagy egy nem férjen bele. Még 30 másodpercig belefér egy igen vagy egy nem. Ha mostárcsáznak, még bekerül? Nincs MLDS hívás, és jövendölni se fogok. Húsz. Tíz. Tudják mit, küldjék el e-mailben dörö.fi kukac gmail.com holnap, vagy beszámolok az eredményről.